Знаешь, wybrałem... Да, <laughs> <From> en <the camera. laughs> Между грамотните процес, които излизат в рещата, и започват да развиват свой собствен стил. Тя е така първата, която е готова да ги, да ги приеме и там те могат да, се, да развият своя потенциал, което да се съобразяват с границата на най-вече доста ствърдена институция. Тоест, а, този състояние да развива модели както творчески, артистични, така и административни. Защото неговия тип управление е много по различен, много по-гъвкъв и много по-адекватен на моментната ситуация. О, така, общо взето в европейски контекст, в Дородор Майк това е нещо. Целта на тези обамездащи думи е да очертаем това, защо въобще говорим после просто и за пространства, в които такъв и театър да се случва. Uh, решихме, че е добре, uh, тъй като от тази дискусия uh, е съвместна между антистатики и акт, uh, да ви прочитем четирите изречения, с които пък Асоциация за свободен театър фиксира това, което разбира по свободен театър. Свободният театър е форма на професионално практикуване на театър. Свободният театър няма комерциален, а по-скоро изследователски характер. Той залага основно на екипния принцип, като развива свои гъвкави артистични, организационни, административни и управленчески модели на работа с максимална ефективност. Свободният театър има съществен принос за дефиниране лицето на съвременната изпълнителска цена в България на с държавните, общинските и частните театри. Това, което... Говориме и усещаме много силно тук в България, е, че а, ставаме все по-работещи, все по. Тая гъвкавост ни позволява да ставаме все повече, а, но това, което можем да определим като основен проблем на нашата независима сцена, е липсата на устойчивост. И тази липса на устойчивост всъщност по някакъв начин е и двигател за това да ние да правим тези дискусии, да се събираме, да, да се вторачваме в това как се прави независим театър. Но двете променливи в това са пространството от една страна и финансирането от друга страна. А, и всъщност, ако при финансирането започват да се появяват и инструменти, и разбиране как тези инструменти да се подобряват, то а, в а, ситуацията с пространствата нещата а, така все по-остро и видимо стават, а, става ясно, че е невъзможно това разрастване в момента, тъй като а, няма пространство. Или а, тези пространства, които съществуват, а, нямат механизъм с който да си партнират достатъчно еф ефективно и ефикасно. С независимите групи, трупи, организации. И всъщност сме събрали повече да се фокусираме в темата за пространството точно поради тази причина, че това става в момента най-острия проблем. Ние ставаме много все по-добре разбираме това, което правим, ставаме все по-добри от него. И всъщност се оказва, че все по-малко възможности да показваме и да проявяваме живота за нещата, които правилно имаме. <съща> <съща> <съща> а, общо зато, а, защо говорим за този сектор, като сектор, който по някакъв начин а, има нужда от подкрепа, или който вече се подкрепя като разпознато социално благо, защото този сектор всъщност се е гласа на гражданските организации на отделните творци. Тоест, ако институциите следват политиката на държавата, общините и така, частните театри, но вече комерциалния си интерес, то става един сектор, който е някак свободния глас на гражданите и на творците и това е именно този независим сектор. Тъй като той е разпознат като нещо, което е важно да се чуе, затова е и по някакъв начин законово му се дава правото. И това е записано и в българския закон, в закона за, за развитие и закрила на културата. това е в член 2, значи със в началото, където се казва основните принципи на националната културна политика са демократиза на културната политика, свобода на художественото слово и творчество, недопускане на цензура, втора точка децентрализация в управлението и финансирането на културната дейности. Трета точка равнопоставеност на творците на културните организации, което значи именно на точно тези частни културни организации, каквито са и юридическите лица, т.е. на НЖО-та всичките и всички форми, както и на отделните творци, както и на самите институти, т.е. те са на работа. Така законът казва, че трябва да бъде. Искам да помоля ги да представи ситуацията в България с този сектор, със след това. Какво се случва в момента в сферата на политиките, на държавата и общината спрямо пространство, като визираме по-скоро в случая общината, защото те да е... <съща> дойдат и защото те имат нова инициатива и нови идеи. Да, разбира се, това е една много обширна голяма задача, която аз в момента не съм състояние да направя. Просто в момента искаме да наберем първо, радване се, че госпожа Марина Едеревът е със товарищ на Община сега, като... с вас. Добългие, а, Много благодарим на представители на най-различни организации, които този въпрос споръчно интересува. И всъщност това е введение някакси е необходимо да изградим един общ контекст, да артикулираме възможно най-ново аргументи, за да стане ясно, защо ние много настояваме на диалог с институциите, защо намираме това а, настояване за легитимно и как а, ние го оправдаваме и аргументираме. И един от... А, на този въпрос е, че а, той се държи в темата на дискусията, а, така както сме говорили, проусмислене на политики към пространства за а, независим театър и танц. И когато вече говорим за политики към пространства, това а, вече веднага се ситуира действително в... А, как такива пространства функционират в един град. И а, действително а закона за... за... Крила и развитие на културата така много ясно регламентира принципите и ценностите на функциониране на културната дейност. С програмата си Творческа София, Върховна община заявява като свой приоритет стимулиране на културното участие, на креативната изразност. Намираме основание да търсим диалог тук с вас. Поради факта, че действително вече години наред се натрупват различни логики на осъществяване на а, различни логики на произвеждане на култура и изкуство, които остават пространствено маргинализирани или а, поради напасването им към непривичния пространства, процесите се изопачават. А това е проблем на културното участие. И тук бихме искали, тъй като изглежда, че община има интуиция за, за този проблем и свидетелство са последните инициативи, за които общината очевидно застава като андергара, като артистичен квартал. И, и смятаме, че те биха са могли да се развият както структурно, така и съдържателно с много активен диалог с сцената и с действащите артисти. И заради това... А, говорим тук вече за политика, и първо, как, каква е, как, как общината вижда картата на културната дейност. Как а, тя регламентира къде да се излучва изкуство и култура, по какъв начин. А, и тук си забравих мисълта, но а, основата ми теза е наистина, че... А, ние намираме абсолютно ликтивност, това е нашето настояване. Следващите политики, които общината иска да развиват прямо на насилици на къстота от да се развиват в активен диалог. Искам, че ми било любопитно как Вие виждате неговото прохвичане, а върхи да се чак да взема думата и това ще го с за удоволствие и голяма отговорност от институционална дадна точка. Първо, вие сами продадете това, което трябва да се случи. Вие казвате, че Общината трябва да регламентира, но по поръка си най-важен е активния диалог. И в това отношение е много важна инициативата. Общината е прицадали на и на комисията към процедура към перичена Кити има разбиране да за това. Че ние сме отговорни да задаваме условията, а истинските действия трябва да идват от хората, от групите хора, които могат да правят това, което могат да го правят най-добре. В случая случай говорим за подобни политики. А, така и всъщност нашия контакт със свободен театър, защото търбито е с инициатива, и вие за това не стане веднага. Той имаше и някакъв фанцази, от който установяваха идеологски и кредитни отношения, и отлика имащите. Тогато имат монкарателни проекта, тогато имат монкарател зададена рамка на това, от която има нужда, ние заедно с всички структури, в които работят във да свърху културата на столична община, трябва да създадем условията да намерим решение. и То да бъде не решение, което ние задаваме, а да бъде също решение, което идва в рамките на процеса на а, активния диалог и стигаме до добрите решения. Много е важно да вие с тези решения да бъдат и такива, които да водят до устойчиви политики и идване на самози говорителни създаст, за това колко е необходимо и колко е важно да търсим да скритите и все още невидими пространства в нашия град, които биха могли да бъдат а, интерес за вас и да, а, да бъдат преработени като по -други такива. А, така че за мен лично като разбиране да има активен диалог и да се случват нещата, защото без заявена нужда няма как някой да откликне на нещо, което не знае, че се търси. Но тогава, когато тази пътимост да бъде заявена още повече по начина, по който вие структурирате биологи, сработването на тази обща платформа. Поставяме обаче на, на единични действия на, на отделни локации, а така, което води до обидима промяна в а, тази сфера е, разбира се, политика, за която ние стрим. И аз ги гарантирам тук се и да заяде и на и на дирекция култура, и на общински, един от нашите общински театри, не е лесно да се направи промяната. И затова е необходимо малко повече търпение. Истина, че сме загубили много, много време. Mm -hmm. Но и а, да те промени стереотипи, да, да мотивираш, да, да случиш промяната, е нещо, което изисква убеждение и изисква време. И затова е необходимо постоянство и насадказване. Дори да правим грешки. <съща> да, и са да. да, да, е много полезни Особено да да. тогава, когато... Към... Мога да се поправя. Мога да се поправя. Още взето аз, като че ли наблюдавайки независимата седма от известно време, най устойчивото нещо, което виждам в нея, говоря за софийската независимостта. Елкуритостта. <съща> Да, тези, тези качества се <си> сбият без спор, но някакси отвън като се наблюдава, някакси, тя има много активен международен диалог. А, като че ли най-активен изобщо от изпълнителските изкуства се наблюдава от независима цена. Това е свързано, разбира се, с това, че много творците да издържат ито, заминават в чужбина и естествено имат своите връзки с България. Други пък се връщат, кой знае защо, и някои пак забравят. Че това много помага за пренасене на, на доверие между а, България и другите страни, както и на по някакъв начин на добри връзки. Пример за това е също и фестивал Антистатик, в рамките на който се провежда тази дискусия, защото той е международен фестивал и е най-дългосрочният, най който е за специалното и <явно> с Постоянно да го кажа постоянно Софийски. Подчертава. Да, да. Заговорим за София. Да, да. И аз бих искала да, да попитам организаторите на фестивала по отношение на пространства, защото сега се концентрираме само върху тази тема а, и знаят, че пространствата са по някакъв начин а, не точно гарант, но условия за устойчивост и за някакси по-голяма отговорност. А, как стоят нещата при този фестивал и как се справят те с този проблем, както съвече сте? Ми тук сме аз и Ива Свещаров от Брайфорд Прочек, Стефан Щелет от Инфобиро и се намираме в червена тукъж. Това са тълите организации, които за седми година се мъчат в фестивала. Това е много трудно отговорен за поздравност, това е за финанси. Понеже да нещо са са ужасно свързани. Когато фестивалът е част от културният предател на Столична община, за което е а, страхотно, но от друга страна парите, които ние получаваме от Столична община за фестивал, те са толкова малко. И когато няма пространства. всъщност този фестивал бива обречен да се случва с много малко пространство. И тогава в показателите, които са за, а, за количество, разбира се, той не може да бъде в. Те не са много високи, тъй като той се случва в малки пространства. С така, че... крък, да. И също един магиосен кръг. А, бихте ли, ли малко казали, сигурно през какви пространства минавате всяка година? Тоест, а, какви ви се иска да наемете, какви наемате, с какви партньорствата са. Ами, ние тръгваме от, от, от по-големите театри и постепенно всяка година а, стигаме до Червената къща до театрално-регативната сфонато, също с а, тежки, не много лесни, леки условия, които се предлагат там а, и до альтернативни пространства, като някои галерии, тази година някаква в мол, но това са специфични пространства, които изискват самия проект. В смисъл, съвременният танц не му е място да се случва по моловете. Той може да се случи в мол, да коментира този проблем, но не му е там мястото. А, също съвремен танц иска едни, едни условия, които почти никой а, от театър в София ня, не предлага. Също просто иска един по-мек дървен по-танцови по килими. Пощо е неща, които ние, когато каним въм, а, гости международни, а, колкото и да, да се спазарим да дойдат за по-малко пари, обаче тъй като дойдат, ние вече сме в истинския срам в това, което ние им предлагаме като условие. А все пак София е а, столица на България, една от европейските столици на Европа и когато те попитат, ако. Да, вие може би сте по-налък фестивал, а кои са другите фестивали за съвремен транс на София? Рази, има танцов... Които имат трансовход. Има Отговор от няма на този и тук всъщност става наистина. Аз задоволи не говоря за, Днъжно, този фестивал се прави от артисти, аз дори не говоря за нашите артистични практики, тъй като някакви смисъл ние сме свикнали се... <laughs> да работим в всякакви условия. Но на тези а, международни артисти е много трудно да се обясни, че има 15 прожектова, че те са от преди 30 години, че няма дан. Такива някакви абсолютно елементарни неща. това е Ами защото дори в, в, да в, в а, а, съседните балкански държави, като, например, в Букорещ, от 10 години съществува национален център за съвременен танц, в, който е държавен център. За малко да го закрият, но се За малко да, да го закрият, но отново крика друга зала, намери се друга зала. Тоест, държавата се да и само това е общината в, в а, Загреб. Uh, има общински център за ТАРНС, който се намира в центъра в Загреб, uh, който е построен от общината и се дава за 5 или за 10 години на организации, които до го стопани са. Тоест, после общината не плаща за uh, заплати, но, но го е построила, изградила го е. Uh, и понеже винаги бяхме обреквани, че даваме примери с Виен с Париж, там са много богати, ние точно ще може, можем да даме примери и с Македония, сигурно, защото просто нещата там се случват, има държавна политика и общинска политика за развитието на съвременните изпълнителски изкуство. Днес ще го само в скоба това влияние, което водим сега. Колко не е, там нещата са се случили отдавна, както знаем, и на държавно и общинско ниво. Мисля, че повечето от вас са били там и няколко фестивала, дори за съвременни танц, които скоро дори три се объединиха в един, само и само в името на това да, да се говори, случва. колко пространство има в Любляна, а... такива точно на независими изкуства и имат те са дори в конкуренция помежду си тук. Чевната къща е в а, ситуацията на кръгова отбрана, защото кой където има нещо да покаже, той е. идва тук, защото няма никакво да възможност. И аз съм абсолютно убеден, че те биха били щастливи да имат конкуренция и да имат друго защото това ще позволи по някакъв начин и естетически да се а, решат нещата. Т.е. публиката да знае, че като отива Еди къде си, като отива в бункер, гледа Еди какво си влюгляда, като отива в Траф в Унгария, в Буда пеща, гледа Еди какво си, т.е. да може и по някакъв начин да има някаква естетическа платформа в местото. А тук, поради липсата на места, а, ние сме е, принудени да всичко да на едно място и публиката остава объркана. Тя не знае на какво отива. Да, да, да. Само още един да въпрос за тези условия, които а, все по-смаляващ се кръг около нас а, са, са възможни. Според вас а, те се дължат на, на насочена културна политика? Дължат се на факта, че в тези градове е имало просто празни пространства, които. Uh, са um, преобразени. Че, uh, това, което Вили разказва е за една сграда, която е нарочно построена. от други страна, това, което помадаха бункер, uh, това електраво с да пространство, които да по някакъв начин са трансформирани. А ние, търсейки тук в София пространство, въпреки цялото време изтрува, че няма възможности, въпреки че Слава Бог се появиха архитектите на хоризонта, които започнаха да привиждат в някакъв странства такива възможности. Но само просто да кажете, каква наблюдение за тея страни и градове? На какво се дължи възможността те да имат тея че? На, да, на държавни, на, учтинска, на културна политика, на, на приоритет. Тук в София има страшно много държавни общински театри които по някакъв начин показват една подобна продукция. В смисъл, въобще разнообразие в това, което се показва в, в театъра на улица Раковския, например. А, с изключение, разбира се. А, там има държавна и културна политика и казва, ние ще развиваме съвременното изкуство. Ние няма да се показваме само с фулгор, чужбина, с църволи с гайди. Ние ще, ние ще правим други неща, тъй като младите хора имат други потребности и не искаме да бъдем един европейски град. Аз ми че всъщност е доста просто и ми че има доста пространства. Искам да говоря също за огидата, които съществуват, за Илиана Димитрова, за ам... Красно село, пълно е съчеталище с са в смисъл има толкова много пространства и е въпрос на държавна политика, там да не се развива само ам... самоделено изкуство, чача чайът в Одион а да се развиват и нещо друго. И мисля, че това абсолютно въпрос културна стратегия, потребности и политика. Много срочно. Както знаем, независимата изпъл... изпълнителска сцена в България, обаче, от друга страна, пък някак си има нужда от време, за да развие своите публики. Така че просто някаква културна политика, държавна или официална, дали като с магическа пръчка ще реши проблемите. В отношение на съдревния танц, аз съм съгласна, че някак си съвсем не достигат грижите за неговото развитие. Това безполно по някакъв начин. А, а, искам, обаче, сега да насоча малко внимание за това, как а, бъдещата инициатива, то тя вече е настояща на Асоциация за свободен театър, която е голямата пленарна среща на международната организация ITM а, за изпълнителски изкуства. А, как а, между асоциацията и общината подпочвата на проблемно пространство. Въпреки че са нужни, освен пространствата за представяне на продукцията, са нужни и други пространства, които са доста големи, които са всъщност засрещани на всичките тези гости, само за ориентация от 500 човека ще бъдат. А, как а, там а, върви решаването на този проблем, върви го до Ами, мога да кажа една съвсем а, приясна новина, която от вчера. А, по принцип, първата локация, в която искахме да случиме тази голяма среща, беше Националният дворец на културата, който е си, и централен, и културен институт от огромно значение и с голяма история за България, който е доста често много комерциален и недостатъчно културен през последните 20 години. Това беше първата локация, за която говорихме. И тя, и особено в най-горните си два етажа. А, и когато потърсихме тогавашното ръководство на НДК, получихме една такава пазарна оферта, която беше огромна. Особенно не по бюджетите на, на която иде културна организация в България. С общи усилия, в това отношение много искам да благодаря и на Малина. А, написахме писмо до министра на културата и всъщност вчера получихме подобрена оферта, която е на практика три пъти по малка, като сума от тази, която в на началото получихме. Което е добър знак, че всъщност събитието може да се случи в НДК. И това е от вчера на практика, тъй като предишните няколко седмици, а, това изглеждаше напълно невъзможно и даже бяхме започнали да мислиме за други места от типа на Военен клуб, Грамс Хотел София, а, Експоцентър, а, Музей на София, Централна баня и всякакви локации, които може би не са най-добрите. В на ITM бих искал да кажа, че а, а това според мен е един много добър инструмент да а, направим първи сериозни крачки за излизане от изолацията, в която се намираме. Тя не е изолация само в буквалния физически смисъл на думата, че малко пътуваме и малко а, чуденци, хора на изкуството идват с техни продукции у нас. Тя е изолация според мен и е в начина на мислене. Тя е една инерция от, от предишните поколения и предишните начини на функциониране на нашето общество. Една много мощна инерция. Няколко пропуснати възможности за реформа и промяна в последните 20 години. И на практика ние продължаваме в променена външна ситуация да мислим и да се държим както сме го правили преди. Тоест, това е бих казал интелектуална и емоционална инерция във вътре в самите нас. И затова мисля, че Асоциацията за свободен театър, ставайки член на тази най-голяма международна мрежа за изпълнителски изкуства в света, направи една много добра крачка. А също така с фестивала, който вече три поредни години се случва, тази година ще бъде за четвърти път. Като артистична програма към Международния конгрес на ITM в София, и така имаме всички шансове да стане един ежегоден фестивал, тъй като от тази година влезе и в културния календар. А конкретно, да спрямо в конкретно спрямо пространствата, какво имаш точно предвид? Ами, ще има ли промяна да. тази година, в сравнение с миналия фестивал, в това къде се случват а, самите. Акции. Има, има наче, две, две неща, които са съвърши, като новина, за, може би за някой от вас. Това, че подписахме споразумение, което с, с решение на столично-общински съвет ще можем да ползваме а, Общинския културен институт Средец, две негови по-малки зали. Едното за м, офис, другото репетиционна зала, както и възможност за две зали в Оки Красно село. Които да се ползват за репетиции от артисти. Това е споразумение, подписано само за тази година. Но така с тенденция да е взаимно изгодно и да продължи и по-нататък. И също така си говорихме с Малина на път за насам, за Оки Средец, като едно добро място да, като каза. Вили, като спомена за един център, който да е разпознаваем в обществото, в града, като център, където независими артисти, режисьори, актьори, сценографи, архитекти, интердисциплинарно, както и танцьори да показват своите продукти. Е едно място разпознаваемо в града. И споменахме тази локация. Споменахме също и трудностите, които имат независимите продукти при продукти, им предвид представления, в взаимодействията си с общинските и държавни театри. И тези трудности, им чувството, че през последните години се увеличиха. С театралната реформа взаимодействието става все по-трудно и необходимостта от Пространство специално за независимата сцена е по, по наголява от всякога. От всяка да, и, и също така за бих искал да завърша това кратко изложение. А, името на срещата на Международния конгрес на ITM в София е пространство за промяна. То изключваме и двете думи пространство и промяна. Така че може би е добър... А... Трябваше ли време да сложите? А, да. защото според мен е като човек, който завърши и започна активната муци кариера средата на професионалната кариера след училищия образование, средата на 80-те, когато уникваха първи общински театри в тра в Красна поляната. Не виждам след 28 години по-късно, не виждам това пространство, което сега временно и е някакви подобни, отново са с условия, които наистина са срамни. И ако съвременният танц не може да получи сила, не може да стане по-танцов, а все повече концептуален и underground, просто е, защото това са условията и това са специфичните пространства. 5 на 5 метра, това е. Едно соло и още един се блъскат. А, значи за мен е абсолютно този диалог, понеже съм била на много срещи и то винаги тук в тая червена къща, отново, пак след. Имаше такава среща с представители на министерството от долу в голямата зала. Имаше такива, при откриването на тази къща Амила Искренова е тук колега, който също сме били на такива срещи в нашето поколение. Преди нас, нашите учители а, имаше едно студио Ек, което а, също играеше напред назад а, и даваше найми в НДК и а, а, беше сприяно, защото не беше възможно хората повече от 5, 6, 8 години да работят без пари и се разпръснаха нещата. Да не говорим, че имаше и цензура, която ми се струва също, че след 28 години също не се е а, променила, защото в критерии има критерии и то от съвременни, по-млади хора, които ограничават въобще как визията, даже на мен е подразни леко, как описваме ние свободния театър. Верно е, че нещо, ако не се дефинира, дефинира, а, а, той някакси няма да получи стойност и респект от а, авторитетите и институциите, разпознаваемост просто. Разпознаваем, да. Но понеже времето за мен думата време, то е много чудесно. Ние винаги сме имали диалог и сме искали да имаме диалог, а не война. Още повече, че аз съм бреходно поколение, което много държи на диалога и на непрекъсване връзката, не почва от мене днеска всичко. И аз изхвърлям всичко останало. Това го да правиш на 20 години. После вече начина по-сериозни теми. Тъй, искам да кажа, тези диалози, наистина, аз за последно си давам срок, че ще бъда на такива срещи, в които а, не се стига до никакви решения. И ако говорим този диалог, именно когато ние питаме нещо и правиме писмо, да ни се отговаря след 3 месеца или по-голям срок, след което се сменят правителства след това вече няма. И всъщност разбира се, че това е една официалност, но ние трябва да преминем границите на официалност и да можем лично по телефона, когато искам даже и министъра, да има време да чуе името на който и и да си даде сметка, да реши смисъл да има а, а, наистина някаква персонална а, а, личен и по-конкретен диалог и за това, че нищо не се е случило за мене, с разбира се, с подобрения, но едно нищо в срок от 30 години. Разбира се, е по-добре, защото освен Солос и Прокъл ВЕЦИЯ, сега мога да ви малко повече пари, Министерството и Общината, отново трябва да се кандидатства за проект до проект. Въобще не се планира mm -hmm. за по-дълго време. Това са неща всъщност си познания. Сега се концентрираме в пространства, само защото искаме все пак там да стигнем. Да, аз последно завършвам. Искам да кажа, че пространствата трябва да бъдат респектиращи. както за артистите, така и за публиката. Тоест да има абсолютно а, условия, в които също, ако тази нали хора от чужбина да представят нещо, да не ни откажат, защото ние просто нямаме такова пространство. Те трябва да имат някакви стандарти. Извиняваме просто, защото нямаме такова пространство и преди това стана ясно, че ако се опише нуждата, това е най-лесният вариант, тя по някакъв начин да се върви към нейното задоволяване. Не си иска сега да дойдеме към това нещо, което не стана точно картина. Глезда доста интересни. Независимата сцена е такава, всички са различни, но са на един. Малко да обърнем внимание какво се оказва, че е идеалното пространство за нас да зависим танци и театър. Може би ще трябва да помни че сега новето с тези. ако всеки, който е направил нещо, си го разпознава и иска да разкаже за него. Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно. Само тази. Това, този си частам конструктивно да предложат да включим понятието на Галя. Време или да време за време. Може ли като Ов, всяко да продължа темата до известна степен на Гали, изобщо за политиката, която се води към Независният дятър? А, добре, а, за мен проблема ще се опитам най-просто да го изразя. Става дума за това, че трябва да се направи разграничението между комерциално и некомерциално изкуство. Всички съвремени жалоби, в които са танц, театър, изобразително и всякакъв друг вид визуално изкуство, е некомерциално изкуство. То не е изкуството, което ще донесе печалба. Това е в. Според мен това е ядрото на проблема. Отделно трябва да бъдат разглеждани тези жанрове, когато се финансират, когато им се търсят пространства и те трябва да бъдат пространства за непечеливши жанрове. Това е политика към тях. Е това е инвестиция, която добавя да на след Тя се връща след време, защото едно от тези неща за еценно, то ще е ценно за бъдещето. Да Мисля, че да това на всички ясно. това са малко До която аз съм стигнала, значи финансиране 40% от Министерство на културата, 40% от общината, 20 от частни спонсори. Осигурени са мисля. Само които. не може да се финансира да се прави на това. Нима и ни въобще да продава никакви билети. Това. 5% от не, тях. Нека да се продава билети. Да продава. Е никого не то не е не значи да е да напълно свободно. Не, не, не говоря се това. Защото Скъп. в твоята схема от 40, 40 20 няма една стотинка, която е произвела самото пространство, което според мен не е събрано. Добре. Айде да, да, да Добре. Ние търсим създаваме модел. Просто даваш това да се да, случи. Да. Сега друго важно според мен нещо, е, че то не трябва да бъде някъде тук, Защото хората да са уморени и така нататък. Да, това трябва да бъде лесно постижимо. Тук съм написала това е. Нали, може да бъде в центъра на града и да се достига с всякакъв вид транспорт. Сцена. Ще напиша и метрите, но според мен трябва да бъде по-малко от 10 на 10, по никакъв начин, даже 15 на 15. Исна, че живем международните стандарти от 14 метъра. Yes. И тази сцена да бъде мобилна, т.е. Много мутифункционално за да взема бонусите, които строят сцена каквато искаме. Защо не? Може да става кръгова, амфитеатралната да потъва, да се диви, да прави всякакви неща, според хората, които да искат. Там да се изявяват. Мобилни също така места. 300-350 места. Според мен е, това е някакъв предел. Да не се изхвърляме, защото не знаем къде се намираме. И се управлява отбор. Директор, менеджер с мандат от 3 години. Не 4, а 3. Сега е да примерно. Да. Добре, супер. Много добъл. И избираме сътрудници. Тоест няма штат. Щатния... Взема се с екип, който аз решавам екипът ми е този. Три години дата. ако се справя, справя. Ако не, чува. Преди паци, това е, разбира се, идеята за... Може да ми така, но... добре. Добре. Сега, сега вино мисля се да бъда. Благодаря. Ага, да да. също да. Да, да. Тук имаме а, една схема, която е на Катрин, която може с две-три думи да я гледам. идеята е това да бъде едно пространство, което е отворено, кръгло е защото всички бъд... то е пускливо и привлича вътре активно и живящо нещо като схема на химична реакция се получава. Върнете си тази пространството. Може да го опишеш на две? Ами да, всъщност тези две пространства. Едното е фабрика в Украините на София. Какво ви са помалили? Едното е фабрика в Украините на София, а другото ами, е... Не, не съм ги обикаляла, съжалявам. Но а, в моите представи е някаква сграда, която би могла да се модифицира по някакъв начин и да има много и разнообразни сцени, които биха могли да... А, там съм написала, може само някои облегления, сцени широки, големи. <същения> да, а, покрива може да бъде открита сцена, а, стълбищата могат да се използват, но камерно пространство също така. И отделно от това да има офис в центъра, където да има нещо като а, в центъра по... а, в център на града Сарковска, да, да, да, където да има и нахри... хора, които се занимават с маркетинга и маничер. И галерия. Да, да, в смисъл това е много голяма сграда, която съчетава с... Изпълнителски изкуства плюс галерия. на да, злам. Да, да. Добре. Дай се финансира на в принцип. Цяло сграда. Но какво? Е. Не, и хора, които използват. Аз не съм се сетила за такова нещо като борт на директорите, обаче много ми хареса тази идея. Можете да изкараме от фада. Така, -тук... Тук, тук имаме една квадрата на стръгутел тя в перспектива, сцена, а, която е близост до пазарби. Зави, се иска да е близо до пазари. Пазар. това по-скоро са основите на пространство, <с> сградата и така нататък, смисъл в едно абсолютно недовършено строителство. <сълът> <сълът> <сълът> Той е напълно недостатъчен според мене, нали, за нуждите на танца. Да има основа. да има основа, да. конкретно място ли е това или просто някакъв теоретична? Конкретно място е, да... Ама знаеш какъв е дейд? На улица е един място? Не, няма чоето. Влизат по някакъв за сега, че те е конкретно. Основите, да. Това е на Стефан Благовея. Да Абе, аз ще... Добре, да отидам там, че съм без очила. Стабилно? Не нека, нека да... А, да. И аз някакси графично ми... А, сложих... По-скоро във вариант... Както графично а, формите... А, кореспондират с конкретните думи и какво всъщност си представяме, защото всъщност това е визията. Какво би било? Т.е. тук бих, биха били прилагателни и така си го представям. Значи първата форма, която съм нарисува, е триъгълник. И то, разбира се, кореспондира на това, че тази структура трябва да бъде стабилна. Каквото и да се случи. А, естетически, струк, структурно и така нататък. Другата геометрична форма е кръг. Защо? Защото тук да искам да отворя. Не си представям, че е отворен. Отворен означава, че отворено от към финансиране, разбира се, не би го заключил в никакъв случай. Не мога да кажа 40 на 40 Възможна схема е, но да кажем, че не е въпрос на дискусия. Отворено също и от към а, начин на управление, защото как ще се управлява? Одно такова нещо е Една следваща процедура, на който не забравяйте, че е много тежък разговор, ако някога това се случи. Как се управлява? Кой? Как се взимат решения? Ще стане като управляващото А. единство. Следващата, Форма е квадрат. Защото тук си представям, че това е стабилна структура а, в физическия смисъл. Има място, знаем къде има адрес, почтна с какво може да се отиде и да се види. Другата форма е знака стоп. Не знам как се казва. <съкък> Геометричен. Това е на думата многообразно. От към форми. А, казвам го, защото там биха могли да бъдат и артисти от съвременния танци, и артисти от театъра, въобще всеки, който би бо гъл, дисциплинарно по някакъв начин да намери себе да си там, да работи. И отдолу, от последното това не е форма, това е просто ени черти, които са ето така разменица. Много функционално. Това пространство си го представям да бъде наистина много функционално и да носи. Uh, както преди малко споменай ти, горе-долу, да има възможности, сцена, Мила също спомена. Er, uh, visieire, как ще това то скоро е визия, как аз съм си мислял такова нещо? Какво е са, Никола? Дова е Каласко. Искаш ли да го представя? То е общевинно, как ще Открито за артистите, за публиките, за идеите, за партнерството. Аз членувах, също така, членувах. Да, да. членувах ги всичките. Не е членувано. За артистите само публиките, идеите, партньорствата. Значи за мен е най-важното нещо в едно подобно пространство. Аз не, не се опитвам да го затварям в някаква много конкретна форма, защото това са всичките тези неща, са въпрос на обсъждане и на взимане решение. За мен е най-важното нещо това да е Ключвата дума открито. И за това съм написала тия четири неща. Открито към всички артисти и към възможности. Открито към всякакви публики, открито към партньорства и повечето от тях открито. Към -към. Аз искам само да слушах и повечето предложения. Аз мисля, че вече компромисите стават прекалено много. Тоест, .е. ние решихме да искаме едно пространство за свободен театър и танц, което въобще не е европейска практика. Тези пространства са отделени. Едното е за съвременен танц, другото е за театър. Ние сега решихме, че ще бъдем по-малко искащи и по-скромни. Но сега и е вътре визуални, артисти и галери, скорми, дискотеки и не знам какво. Аз мисля, че не може да превърнат, Може да искаме едно НТК да се построи или, да, или нещо да се превърне в едно НТК без точно конкретна. А, как да го е ръка? В посока. В смисъл... Чакай, че това не се поддържа, е това се Всеки Аз също казвам, аз също казвам... Аз също казвам, аз казвам, казвам, Не критикувам, искам да кажа, че трябва всъщо, да се внимава, нали. Ще ние едно пространство за абсолютно всичко. То не е лично не да засилим, може да, да, да, е да решим текстовете. Не, може а да, да е а а това, защото ще правим да. още някакви седмици. Ще направим след това втора част на дискусията на ITM, да речем, срещата. Там ще можем да видим какво се е случило от сега до тогава, има ли промяна и да продължим размислението в структурата на това, както сме го планирали. Още малко да видим какви са желанията и нуждите и след това да подготвят да малко архитектите да ни кажат какво е възможно и да свържат идеалното с реалното, но все още има тук а, а, а, неща, айсел. да. Както казах, много кратко ще бъда. Аз от една страна работя в общински култури и сега, както знаете, от друга страна имам 3-4 независими проекта. 12 години имам 7 записи на проекти. В театъра си не работят тези проекти. Всичките ми идеи са реализирани извън театрите, в които съм работила. Так, сега кратко ще кажа, после мисля, че трябва да се случва, но мисля, че така. А, дали, ако има един добър маркетинг на този, който прави изкуство, съответно продукта, който създавам, и се опирам на теорията на Котла, която е за място, цена, продукт. Обачето е познавата, няма да я цитирам. И съвременното и толкование, че на всичко това трябва страст, индивидуалност, перспектива и а, елементите на четирте пите. Аз би казвала, петият мой елемент е продуцента. Продуцента в смисъл не само на менична а продуцента като финансиране. И една добра идея, красива, която се роди тук днес, ако ние осъществим, е необходимо страшно много страст, нерви, както всички казахте и други неща. Но е необходимо да, да сме наясно как да достигаме до хората и как да ги убедим те нас да финансират. Това е проблем на маркетинга. И ако творците продължават сами да извършват продуцентската си дейност, за мен е това е голяма проблем. Трябва да се инвестират в менеджери, които да поемат тези независими групи, полезни да остават творците да работят творческата част, а те да водят преговорите. Защото това са сблъсъците между организациите, когато преговаряме. Ние говорим за пари, творците говорят за идеи. Говорят с на базата, например. Това беше да говорим за спонсорството. Че, че спонсорството трябва да е по-голямо. Аз бъдам, че е, е всичко. Нека да продължим цялото. Дали е база? Освъждаем, че е върху друг от Това, че върху не знам на да кой е. Да То е съвсем общо такова. Оазис, е пред... отворено. И само да довърши, че може да се мести тогава проекта, Не му трябва една база. Ако той е добре администриран, проектът ще се създава и спрямо мястото. Да има място. Нека, аз искам да се вместя. Вижте къде да се вместя. Вижте къде да се вместя. къде да когато не се играе в този ги. Да. <сълтър. <сълтър> Добре, интимно, шарено, рошено, различно. Още едни миниатюри. Тук имаме един квадрат с някакъв поврата. Като че ли? И още нещо, в което може да се излиза и влиза, Развиваща се спирала. Много Концентриране на пространството в функции, в зони и клъстери. Имаме тук с звездичка. Тук имаме, що трябва да е в центъра, 500 квадратни метра, 500 пространства, това 120. Зрителя да побира, пеша да се стигне <същи> до него. Публично-частно. Това публично-частно. Това публично частно, <същи> път, а, е публично Да, с любов, интензивно интелигентни и чувствителни хора да имат в него, т.е. ходят в него, работят в него, Толкова е формен. Така, тук имаме отново център на средна периферия, голямо плюс малко добавено пространство, сцена голяма и малка, бани... Гри... Е, бани... <съща> <съща> <съща> офис, каса, между 150 и 500, а, стига се до там с всичко, което значи, добавено бързо, т.е. с кодало, пешап, скатро. Сигурно. Е, да е, да е. Дали има открита сцена, не е закрито, плюс може да се превръща в открито, т.е. подвижен покрив, е това вече екстра, сигурно има и суларки на Така, Как се поддържа и издържа? Отново модела 40% община, че министерство Министерството на културата. 20% артисти от билети. Ето собствени приходител. Да, тук да, е, да, е. да, да. Как се управлява аз директор, програматор на да, да, да. техници на хонорар и един армистратор. Ползва се с график, ходи се всяк, различни аудитории. 30 до 50 прожектора, микрофони, т.е. брудваме. Има доста добре, може би средно добре да кажа. А, отново осветителни тела, светилен дизайн вместо декори, защото няма къде да се складира. Какъв звук има в него? Всякакъв. Има бибе екран, мирише ухай, ухайно. А, на чисто и поддържано място. Как се казва, Space плюс номер на улицата. Топло ли е? Топло е. Има парно. Така има тук едно празно с мобилни амфитеатрални пейки за публика, голямо светло, възможност за затъмняване. И нека и това е последното, което се появи на политическото. Да, съжалявам, че аз... Бе, е... Е... Мога, ваше, не знам как се действа и до сега, но... А, идеята на ми, моите е, да е някакво халено. Парадокса е всъщност от това, което чух и до сега, че много хубаво, особено в България, а, някакси нещата биха стояли по-добре, ако такова пространство е в центъра на града, понеже българина не обича да бъде задължавана в крайни доходи, да някакси не се получават много нещата. Но проблема, големия, отколкото аз съм запозната, понеже в посока. Така ли, доколкото съм запозната в центъра на града такива пространства са кът. А, това, което аз съм си мислила за такъв тип пространство е хале. А, виждала съм, че има много учебни театри в чужбина, които са на този принцип хале, което е пригодено. Те са от, ако ви знаете, типа вагон хале, което е достатъчно голямо и високо, и обемно. Позелците са в горната част на, на халято, като те могат да бъдат затърнявани, могат да може се, тези големи тъна да се свалят и слагат, в зависимото от това какво предпочитание има а, към представление или профоръдност някакъв. Сцената тук долу може да пропада, има различни механизми, няма Конкретни места за сядане, те могат да бъдат локализирани на, на различно място. сцената може да попада, да се далеко от него, може да се качва нагоре, има възможност за кръг, който се върти. Тоест, пригоден е за различни типове, а, дали театрални, дали танцовални или каквито и да било представления, платформанси и а, така нататък. Покрива. Що се отнася до него? А, вече, понеже нямам представа дали може да се втига, да се маха, да се нагива в някакъв начин, понеже там има архитектурно много проблеми, които ирли да пропадат. Това, което също съм си мислила, имам въпроси, а, дали може да бъде това на две нива, т.е. са при начин да... Що бъдем компасно. Да, с идеално, което не знава реално. Да превютиме от тук, може би <си> не още едно изречение Ами да, а, още едно изречение, че има и пространство около а, това място, което зависимо от времето може да си изриза много да се играе това. Ами сега помогла. Може да извинявате, само скара, защото аз, аз мен съм дал най-точно определение за пространството, защото вие не го видяхте и той не съществува. Я. Това е това, но е А, да. А, да. да, ако искаш Да не, така че са ви обединявай, не съм Ами, не знам по-дълж да кажа, защото съм... Малко, че по менто даже. Защото не знам как попадах тук са да, такива хора на изкуство, интелигентни хора, които доста добри виждени за как трябва да се случат нещата въобще. И аз всъщност съм личен артист. И смятам ме че съм най-добри български лични артисти. И пътом по цяла Европа. И там е пълно пространство за отворени изкуства. Театрални, циркови, танцовални, дори визуални, също всякакви, просто пълно с места. И в момента си представям просто едно място такова в София, като примерно в Хамбург, Не, в... точно в Хамбург има едно огромно място, Дигангия се казва, който е квадрант от няколко сгради. Холандски инвеститор е купил този квадрант да построи Мога и всичко отстрани Мога, обаче е фалирал на фирмата и артисти са влезнали просто вътре и са спорили нещо, което всеки би яхнал, просто абсолютно всеки. Което е безстествено всички Мога са се оплакали, дошли са хората, полиция и те са казали, са го харесали полицаите си и са казали, това е ад, това е изкуство. И изведнъж те, нали така, са се договорили с всички Кенштайн, но ето това нещо. Системата на паралела действа. А ти това, което си нарисувал Това, което рисува, е всъщност, че то, което искам да повидим в средата, е формата на самосъзнание, външния кръг е всъщност това, което ни заобикаля. И, и трябва да има взаимодействие между хората и след това вече трябва да може да говорим за създаване на някакво пространство. Защото първо трябва да се знае и хората да знаят какво искат. Нали, естествено те неща, че да там не Но аз имам, примерно с самия сега сега, сега дълели, извиняйте, я говоря много. Има някакво сгранище. Стоявам много кутъм с цяла София Стащи, с голяма. А ще видам конкретните сгради. И имам конкретни, нали, може би някой път ще ги ставам към някакви хора, но, приема, на пам'калевски има един гронен билбърт с шоколад, милка, на yeah. кулечета. Yeah. Да, Тази сграда е просто прекрасна за такова нещо. Тя е малко изтръбушена вече, но винага yeah, е зново да, е събране. Да, явно екзално. Yeah. Другото да. е кино, със всеки и как е. Това също не знам. Това също част не съм с това също. Няма статус, не действат, не функционират. И въпреки всичко, в госп... студентския, как се казва, на коня на площад на Монсо събрание, студентски дом. дом има доречен долу... да. театър на младежки театър, има театрална зала, която е с изтръгнати кабели от стените. Има една малка, която не да. е с изтръгнати, тя да. просто стои за изтръгнати Това просто, че има много места. Без стрибута се, който ще се продължим. Да, може ли се, нека малко да се... Да, да, да, да, да, да. разликата между Германия и България в случая е чисто законодателно. Ние тук нямаме закон, който да позволява склотването. Да. Не, и, не, не да, те са допърви вече не склотването. Торво е сплотването и след това. С какви ходяна с... Нека да... Си, да, си, да, да. да. Само ако е много кратко, защото искам да поканя е, да малко да ни даде от архитектурна гледна точка своята визия върху конкретните пространства, които в момента са, така на дневен ред а, и които а, общината по някакъв начин а, предложи за, да се превърнат в пространство за е култура и изкуство. И само да, ще да. Може, направо и накрая да кажеш горе-долу за реконструкцията им. Колко време би, би било, ви да и било и така нататък? После ги свържали тъйте нещата? Аз съм делчо от дължаните сформатори. Няколко години сме в темата за връзка между нуждащите си организации и пространства. Благодаря да, да бъда гост на тази дискусия. Архитекти са стана хората, които им се върят в, в областите, пътнич са създал стъпите на, на земята. И затова ме е много така сладко да, да слушам да, тези оттопи, които развиваме тук. А, а, а, значи а, бих искал да договоря да за, за три неща. А, едното е а, как артистите да си помогнат сами, това а, въобще е организациите, а, които развиват свободни изкуства и не само те. А, това е за мен най-важното нещо. Второто а, поважност е как може общината в случая, нали, тъй като а, да се дава в контекста на, и на кандидатурата на София и на така вече, която се създава и диалога, който започва да се случва между не само културните организации, а и НПО-секиора с общинските структури. И те нещо е как подобни процеси могат да се моделират. Както в случая става въпрос с проектите, зона култура, възможност някакви конкретни сгради да, да, да се използват. Организациите много могат да направят сами. Значи първото, което могат да, да правят е да грабнат байряка и да преземат буквално а, десетки читалища, които са заспали и за нищо не използват сградния си фон. Сградите си съобщинска собственост и мен много лесно, дори а, това ще помогне на, на общината да, да реши много а, така, зацикливи процеси, свързани с читалищните настоятелства и сградния фонд, който не се използва добре, е и има нужда от някаква ревитализация. По същия начин, а, но не в такава степен вероятно, има много потенциал и в общинските културни институции. Така че просто настойчивост и смело сте в, в отношение. А, нещо също важно, което могат да направят а, по този път организациите е да се объединяват. А, двете цитурнички синергия и симбиоза са много важни. Трябва да, да се намерят реалните да партньори. Безсмислено е да се строят е, нови МДК. Това е наистина е, съм съгласен с това нещо, е, тъй като е, когато на Софийската институция на Сенци при няколко години трябваше да решим е, е, реализирането на фестивала в ндк и е, съм изживявал е големи кошмари от това безсмисленото Значи Хем е, е много голям, хем е за нищо не става. И няма смисъл а, такива модели да, да продължават да се мундиплицират. Трябва да, организациите да намерят прамата на си партньори, все пак, когато се объединят, много по-лесно могат да освоят дайненото пространство, споделяйки си те кобите от това. А, и... По отношение на, на това, как а, общината би могла да бъде полезна няма какво да се лъжим Това да се предоставя просто някакво парче, сграда или пространство не е достатъчно. Може да по да се помисли как цялостно а, капацитета на организациите може да бъде подпомогна на най-различни нива. А, както подобряване на административния капацитет, подобряване на капацитета за реклама и маркети, нещо което куца на почти всяка организация. И по подобен начин а, подкрепа в, в отношение на, на простран, пространствените науки. Тя е много ясно да се прави разлика, когато се подпомага един проект, а, например програма на култура, дали а, проекта да се подкрепя само съдържанието, или се подкрепят и допълнителни И Това да се влезе в едно пространство, което няма ток, няма вода, няма много, може да е много фенси и, и кул, обаче а, реално проблемът е, цялата енергия а, в индикаторите отива за това да се оформи това пространство, вместо да се наблегне на съдържанието, т.е. това, което ще се покаже. И за това, моят съвет е а, а, в разработването на културните политики, наистина да се разсъждава така малко по-задълбочено, не просто дадахме едни пари на една организация да направи нещо, а наистина а, да се разроби, да се а, диференцират на, а, възможните подкрепи, които общината може да оказва. Да Примерно, а, подкрепата може да е наистина само по формата на пространство. Организацията е достатъчно напредна и може да финансира ние от изграждане, това е супер. Може ли само а, по отношение на поемане на режими нали, или най, нали, ако ви съществуват подходящите пространства и така нататък. Може се да много в тази посока. По отношение на, на моделирането а, трябва да разложенията на сформаторият се като организация без пространство и ние сме извървяли този път целия токът тази, с който се надявам всяка една организация да тук със и артистите да извайват. Okay. Наистина, е, а, момента в който артист или организация встъпи в някакво пространство, има си вече крещичка, и по съвсем друг начин а, започва да, а, да живее а, поведението и става съвсем различно, доста по-сериозно и, и се отварят съвсем различни хоризонти. Така че, това е пътят. На нас не отне може би две или три години да се намери пространство и още толкова, за да инвестираме в него, за да е това, което е в момента. Нали, дори за смешните 150 квадрата, искам да ви кажа, че на година, вероятно, отделяме в студии материали да минимум 15-20 хиляди. Нали, без това да, да, да, да, да, да носи кой знае какъв ефект. Нали, а, а при изкуствата, за които слушам, това са едни а, технологични кутии, които дори само техниката се са измени в стотици хиляди евро. Какво правим, каквото и да, да се говорим, става дума за пари. Нане, и, а, дълбоко грешно е а, сващането, че а, гражданите и градът не иска да дават за култура. Тоест няма пари за култура. А, просто това, което аз имам татуизвод е, че пари има, но просто е необходимо фокуса на инвестирането на обществени средства да се завърта. А това завърта на тази частовни кулаката зависи и от хората, които са в тази зала. По същия начин, както една строителна фирма, успява да обира и да разстоява интересите си в общината, по такъв начин трябва и акцита или друга организация да може да, да, да, да, да, да настоява да събира интересите по себе си и да, да защитава интересите си. А по отношение на тези пространства, Гарата имаме пространства, които са относително завършени, те са затворени, не са толкова са огромни и амцини, не би казвал, но точно от другата страна на, на Кантар е, примерно депо-покотница, което е огромно, То може, той е кри огромен потенциал еднопространствените си е обеми вътре, но. А, всъщност там е необходима много повече инвестиция за подобна сграда да, да почне да се използва. Докато другия случай с комплекса на Братия Васили, там имаме частен интерес като това винаги трябва да се учита в а, а, моделирането. Това не е лошо, просто а, когато имаме частен а, софтинг, по подобен начин могат да се разработят изгради като захарна фабрика, могат да се разработят някои недостойни офисни сгради, които а, в момента са призраци. Така че това не трябва още да се изключва, но, а, но за, за него трябва да се измисли а, друг модел. Нали? А мен по-интересен -ме модел, в който а, е общинска. А, Смяташ, че е по-устойчив? Смятам, че по-бързо ще може да се започне и да се а, завърти. Може би и в дългосрочен план е по-устойчив. Все пак а, а, такива а, модели сме виждали на, на Запад, а, как частник с някакъв огромен а, завод или нещо оставя артистите да заработят в територията, да я поставят на картата на наградени лица, което с, по естествен начин съдигането на наймите или по друг начин, те вече излизат от там и той вкарва там друга функция, която вече е съответства на новия на новото състояние. А, така че по подобно а, нещо е примерно интересно на комплекса в гатия е. Няма да да се лъжа. Това не е лошо по никакъв начин. Това трябва да се използва като двигател. А, това е ясно, че а, все пак креативните хора могат много повече да по-бързо да допринесат за разработването на една територия. Тоест, .е. Отколко... това е временно, как би било временно явление, е, ако си казваме Чендъргара, и да полкоготница могат да станат нещо устойчиво. Виждаме комплекса на Братя от Фасилеви, като... Ами, моето мнение е да, да да да Може да се случи, но едва ли ще бъде трайно. Да. Ще, ще ни обогати за известно време. Или поне а, нали, аз се поставям в позицията на собственика. Нали, бих оставил определени функции да продължат да, да съществуват, ако те ми носят публика, по са притегателни и така нататък, но а, все пак там интересът е стопански. И... От гледна точка на архитекти смятате ли, че в следващите две години някои от тези пространства би могъл за да заработи за изпълнителската сцена, като ти чу горе-долу горе, хората, какви нужда има? Аз бих разделил потенциалните места на две основни групи, такива, в които може веднага да се влезе. Тоест .е. имаме сграда, която е относително завършена, затворена. Дори да има някакъв инсталационен проблем, а, той не е нерешим. И в някакъв обозирен бюджет, примерно 20-20 хиляди -20 лера, 50 хиляди лера, може да се отстрани и всъщност, да, да, това пространство да се използва. И такова вид е, пространство са? Еми, да, пример с читалища. Конкретно се сещам за читалище Стефан Караджалов в район Дуене, което. Осънен пак, когато бях там, от едната страна, като влизате, се продават а, а, железарински материали, от другата страна кучешки храни. Нали? В смисъл, това тотално не, не функционира като а, място за култура и също време е имало залив, които Могат да са много полезни. А, и а това по друг за там е много сложна работа, да не може да се вземе така издърнаш. Вероятно ще се намери начин. Когато има интерес, а, а, това... не е казано, че трябва да се взема. Никой не говоря за вземане. Говорим за идентифициране на, Беже, на, на места, в които ще вършат работа на първо време. Предполагам, че в Окетата също може да се оптимизират пространствата. вероятно има и други сгради, и билото административни, или дори частни, които а, много лесно може да се влезе. Тоест нали, .е. имаме нужда от пространства, които на първо време. Първата, примерно, трябва да са 6 месеца в жата. Моля? Пространства са на първо време. Аз мисля, че на първо време може да влезем в общинските театри и да ги ползваме. Това е едно време. Не, отказвам си, че на първо време не може да го направим. Добре, аз казвам, отоварям, да. Сато казва да, ще да. Върнят, значи следващо ма заеме да, изпече. Да, да, да Каквато и незавършена как, сграда, сграда Луина, или сграда, която се нуждае от съществена реконструкция, просто в следващите години, да. си да, представяйте, че да, ще да, се да, занимавате да, да, да само с строителни процеси, с проектиране с а, търгове и така нататък. Тоест, ако бихме могли да идентифицираме няколко сгради, които вършат работа а, и да стане, примерно, до 2019-та, най-пожелателният сценарий е те да започнат да, да, да, да, да, да се. те да вече да се оформи форма от водна злоупотреба. Аз за това ви казвам, че ако наистина се поем за някаква такава по устойчива схема, просто не трябва да считава, че може да стане такава за следващата година Ами, да помолим... Ами, да Ами, да помолим и шарите архитекти да... Ами, да да дадат въпросът, че... Да? Съжалявам. Понеже времето слушва и не ни се иска да дързиме това група преколено дълго време и смятам, че вето формални работи ще могат по да това да. Да, аз съм от другите региони. Искам не само по думите. Да, аз исках всъщност нещо друго. През цялото време ви слушам и вие тръгвате от едно много така голямо а, мечта, нали? Искаме идеалното пространство и след това почвате леко, ама тук така ще се нагласиме, ще влезем в едно, ако може и с други хора. Според мен е целта на, на, на едно такова събиране, вие наистина да измислите какво искате. Ама не с думи, които са фантазия, как Хай, така нататък, какво осветление искате, какво ти искате, какво е Да, но в смисъл тия неща да се отиде при всяка една фирма, която ви произвежда тези работи, да се да си намерите един добър архитект, който да ги събере всичките тия работи в една идея и да отидете при общината и да им кажете, ние искаме точно това нещо. Защото другото нещо, това е много подобен на дискурса за а, музеи, който беше преди няколко години, в който те казваха 20 години искаме музей за съвременно изкуство, искаме общината им направи музей за съвременно изкуство. Знаете всички сам си как изглежда. Това не е музей за съвременно изкуство. И... А... Не нежелство. Да, нежелство. да, да, а, и всъщност в тази зала имаше една дама Мария Хотоцка преди две години, която е шеф на един музей за съвременно изкуство в Польша. И тя е работила 40 години, започвайки от една стая, в която е провеждала перформанс и правила инсталации вътре, за да стане до директор на този музей, който струва стотици милиони, построен от швейцарски архитект. Той самия сам по себе си е забележителност но тя през цялото време имала тази идея, че трябва да се стигне до това нещо. И според мен е важно вие да, да крепите тази идея, защото ако общината ви направи, или държавата ви направи едно пространство, което не отговаря на тия неща, тоя диалог, а, в, смисъл, в момента има, има живот в този диалог, защото го няма пространство. Ако се появи това пространство и то е нещо, което не е съвсем това, което искате, тоя диалог вече няма да бъде толкова адекватен, и според мен е... Това трябва да измислите, да отидете с един проект. Те са отворени в момента и да им кажете как да намерим начин да се случим. През това време се чакаме ли? Да ми през това време, Телчо ви каза, но, но Телчо говори за 10, 20, 50 хиляди. вие имате проблем, че пода не е подходящ. Един под на зала 14 на 14 не е спирал 50 хиляди да Смисъл, Той струва много повече, за да е мек и така нататък. С, с, с тези временни решения вие няма да имате дори леко адекватно пространство на, на това, което искате. Тоест имаме една твърда идея и междувременно... какво да се... проектите да са съобразени с условията? А условия няма. Не, няма условия. Аз само искам да отворя сега малко към публиката. Та... Добре, може ли? И аз да и да, не, че имам конкретни въпроси. Не но Това да е а, а, сега съвързано с, с всичко, което... Да, да. Добре, отзад също имаше и, и Калини. Ами и си само да а, се вместя на този момент... А, казвам се, Дей си стой, Добър вечер на всички, с които не се познаваме, защото повече се познаваме. И аз съм започнала с Мила и а, Галя от театъра Еле 303 след това интересът ми към съвременния танц театър продължи вече, когато осъществява хард проект на литарски среда в България. Така че на много пъти, на много места ми е трябвало да работя технически по залите и да осъществява представления, в които никога не се е по-малко от 60 прожектора, а ние сме се опитвали да го направим представлението, да е съдържание на своя художествен дизайн и така нататък. Затова първото, което искам да кажа е, че. А, прекрасно е, че се състои дискусия, точно когато вече има стратегия. А, тази стратегия 2013-2012 на Общината ни дава пълната възможност именно да излезем с предложения. И като казвам, ние нямам предвид само ние артистите. след като има отворен дело, от това, това трябва, за мен винаги това е най-важното, да се съберем хора, партньори, които са от различни а, професионални поприща, от една страна независимите артисти, които се инициирали, слава богу, този диалог, от друга страна архитектите, от друга страна инженери, много технически лица, естествено, за когато си говорим специално за пространство, от друга страна финансиращи институции, защото не само Общината, и министерството на културата, всички, които биха имали интерес да финансират, платява партньори, партньорства в много а, широк диапазон от а, а, професионалисти от тези области. Част тогава, когато се седне на масата и се започне да се говори за едно конкретно пространство и всеки професионалист дава мнението си от своята гледна точка, тогава бихме могли вече да решим дали всъщност търсим да съществуващо пространство, което техническите експерти могат да кажат да, то може да се превърне всъщност в Център за театър, да, то може да, да има 60 проекта и това ще струва толкова. Естествено, забравих, че професионалисти да сложа финансистите винаги с нас. Финансистите и продуцентите и чак тогава бихме могли да започнем да дискутираме всъщност ОК, okay, кое е мястото? Това ли ще превърнем новото, което се предлага? Колко време ще ни отнеме едното, колко време ще ни отнеме другото. Добре, защо няма да, защо не, не можем да тръгнем и в двете неща? Дали ние си мислим а, бързи резултати? Бързи резултати е едно, но всъщност по-важното е в перспектива за напред да в годините, Okay, ние ще го започнем, може би ще успем да реализираме някои от проектите в съществуващи пространства, които ще бъдат преобразени с инвестициите, но следващите а, поколения, независимо отци ще могат вече да работят и в нови различни пространства, защото а, това, което аз съм останал свещение, когато наблюдавам независими проекти, е, че имат интерес към различни тип пространства. Те не обичат непременно да се затворени в една четириъгълна зала. Т.е. творческите им проекти, творческите идеи са съобразени с много нетрадиционни места. И за да това можем да тръгнем оттам. Всъщност, какво търсим в момента? Търсим пространство по за, само за съвременен танцов театър, което има е неизиствания. Търсим пространство, в което да може да влезе цялата независима а, сцена от а, артисти, от изпълнителските изкуства. И съответно, къде са на едните, къде са на другите изисквания? Имаме ли хората, имаме ли експертите, имаме ли финансиране? Явно ние имаме от, отворената врата и стратегията и диалога. От тук нататък, обаче, трябва да си уведоним до сидията, наистина да седнат много експерти на едно място. А не да се казваме, вие измислете какво си, вие решете, какво искате, като сте нали архитектът, ще каже. Според мен трябва да са всички на едно място, когато се решат това. и Иланоситито Общината има възможността да тези решения през всички възможни моменти за да сглобяване. От една страна това са тези програми, които са за дейността, от друга страна това е. Вие сте хората, които трябва да кажете какво е това, което трябва да се направи и това, което ще тези потребности, които носите до себе си. Никой не може да се справи сам. И за това е необходимо партньорството и диалога. И този диалог трябва да бъде активен. Аз разбирам колко е общината за това, че толкова години не се е случвало това, което всички сме искали. аз, Бога ми, съм останала в тази държава, защото искам да се случат нещата тук. Но няма как една институция да може сама да го направи. Няма как институциите обаче и да бъдат оставени на спокойствие. Институциите работят тогава, когато има това активно участие, изискване, очакване към тях. И, действително, обаче имаме възможност, защото а, не, не оценима е, да тази а, не този катализатор за объединяването около проекта Европейска столица на културата. най вероятно ако не бяхме чиновен на, чинове на Европейския съюз, ще го настоиме още далече от а, този вид възможност да обсъждаме заедно, да търсим решенията заедно и някой ден да, да, да, да тръгнем да, да намираме добрите възможности и пътища. Сега, обаче, тази, тази кауза дава възможност без значение кой град ще носи титлата. Разбира се, всеки един град иска да, да бъде той, който ще носи титлата, но тази възможност дава, дава тази енергия, която да обедини, да насочи, да фокусира и, независимо от а, резултата, да продължи древожнището. Да това са наобратими процеси. Няма как а, да, да стигна до някакви решения и после да кажа Ванна, каквото да ще Аз, действително, апелирам към а, активност от ваша страна. А, дефиниране на това, което е възможно, възможно обаче да се случи. Защото, ресурсите на да са ограничени. Особено от финансовите. Знаете, че трябваше да започне едно на много-много проекти, но ще ги търсим и ще, ще, ще съдействаме и ще партнираме на това е. Това е исканало за един. Ами аз то вече доста се измести център от това, което искам да кажа тогава, но аз си мисля, че от това, което каза, деси, си, и разбираме, госпожа е, още ги има точно тези две неща, за които, които отняк си искам да кажа, че а, ние наистина може би трябва да си поставим едни доста високи цели, това, което говорите и да се каже, че пространството има нужда от това, това, това и независимо да колко време ни трябва, да, да, не, се, да не правим никакви компромиси и да стигнем до едно такова пространство, като междувременно, обаче намираме някакви междинни пътища за... За, за случвания във времето, да, докато. Защото а, има, опасност, а, има опасност да си, и, и, така, как да кажа, да се изхъби тази енергия, а, да се уморим и някъде на средата на пътя да кажем, Дай, да, и това, да и това като го получихме, ракет, бърсин, давай да, да, да го правим, товато е и това. ми мисля, че в момента, в момента е просто такъв, в който сме в състояние, някакси наистина да се направи един сериозен идеен проект, който, който вече да се коди нататък, независимо от това, колко време ще от него. А между другото, по повод на Крати и в общевата, аз разбирам този страх на, на, на артистите, особено така тър, от Запад идва това нещо, дето gentrification е страшно грязно нещо, дето сега ще ни изхабиртува, ще ни използват и след това ще дойдат едни, богати хора ще вземат тези места. Но... <съкълзи> Точно така ще е да кажа, че процеса в, който това, в процеса, в който ти участваш за да промениш физиономията на един квартал, той те зарежда и тебе в този период. Да, верно, резултата може би няма да е най-добрия за артистите. Те в един момент винаги са леко изкласкани, но процесът е много интересен, така иначе. понеже при нас в България това още не се е случило. Uh, говорим за този процес като едни неща, които са се случвали някъде и са резултирали в нещо, което майче е било лошо накрая за артистика. А при нас процесът просто не се е състоял. И е хубаво просто да започнем да го мислим от някъде. Зависимо от това да на среща си, имаме uh, общински власти или част на собствени, който има наистина има много повече интерес, бързо мястото да стане атрактивно и той след това да почне да взима големи найеми. Но тъй или иначе в... В рамките на процеса това е много и, и за хората, които участват в нея, по чисто артистичен начин. Де, защото много голяма част от да по-граждански ориентираните артисти на Запад, те са категорично против процес. Те едва ли не, не трябва да се пипат тия квартали, защото... Защото вече не, да... не също квартали, да. са им останали други квартали, това са квартал след квартал след квартал, да, Те да вече га, нямат да. къде да отидат на ефтин найем и да работят и заради това е толкова... Да, но при нас този процес още не е в това... И мисля, че ни имаме достатъчно много квартали с удобряване на ефтин, някъде. можем Да, да се отречаваме само до столицата. Леми села, паланки... Не, сега си говорим за Софи. Също говоря за постамен, което е се представяне на събранието. Да, да, да. Старс брифинг от КДО относно това Да. Добре ли че ти дойде труде? Можеш. Абортно за място, което е че просто това са два различни етапа, които трябва някак си паралелно поможем за ръка, ще се. И, има един проблем а, този процес да ни изпревари а, а, обучаването на публиката и въобще а, това е нещо, което много а, се подценява като цяло. Много а, проекти за пространство пропадат, когато не успеят да загадат хората там. Едната причина е, може би, в вида на изкуствата, които в повечето случаи са много по-интроветно насочени, отколкото е а, И някакси не успяват да образуват публиката, която да, а, да им помогни в а, а, създаването на голямо поле на интерес. Защото, каквото е да си говорим сега, ако аз това е нещо, което е само за много тънки ценители, трудно ще мога да бъде разбран от по-голямата маса. Затова така апелваме към, към всички организации да го да доберат. Устойно с за пространството, да съждават как да разбрали публиката, която да отиде там. И другото, което е хубаво да се разсъждава в курс и дизайр е много популярна дума ако се на много точки в града концентрации на, на такива пространства, това много би пръснало публиката. т.е. града все още не е чак толкова култура, хората не се отлепят чак толкова с от телевизорите си, няма да, да стане един. и Това е трудно а, да, да се разсъждава в някакво по-общо планиране на, в, в контекста на целия град, къде е такива къде да се фокусира енергия за създаването на това такива, където статък. И ние решете си да възпросът, защото един от целите на проекта НОЩ на дядкали, в който съм един от основните организатори, беше точно тази. Къде и как някои пространства, които вече са обособени и се ползват, така или иначе могат да бъдат наситени с публика, което беше проблематично още на ниво разговори. Ама ще дадат и хора, но ще имаме ли, ама това ни струва пари и така нататък. И в края ще се оказва, че дори места, като аз поблагам като гимнатичен е пример, плут на хорото, което е плут на хорото, Боже мой, се оказва пълен с хора, опровергайте на ако е било обратното, но които са дошли да гледат това, което бе е там. Включават галерии и тем подобни места за под и така нататък. В една нощ, успяхме да го направим слава Богу. Долу е малък период, аз знам, че е концентрирано в едно а, пространство. Ами да, в, да, в една нощ, но в края на да краищата, тя малко и мапира и показа къде какво се е случило, случва се и има намерение да се случва. Мог вих между другото дом на новороденото, че казват на такива страница. Но това, което искам да побавя, това, което казваш, мисля, че е много важно, какво се работи върху проект, това може да е някакво обобщение на това, което вие двамата казвате, е този проект да има ясна програма, целогодишна програма, какво се случва, разписано по седмици, който менажира и как се случва, защото вие тук всичките хора може би може да напълните да кажем 100 от 365, обаче в другите 250 какво се случва, трябва да има идея съсме. И както се прави конкурс, така трябва да се направи конкурс за facility management на място, за културното изпълнение. Този... Това, това са неща, да е, очевидни. В смисъл. Това сме го, го учили. Дотъл, там го знаем. Друг е че това, аз, не смятам, аз смятам, че това са два различни подхода. Това, което ти казваш, това, което Стефан казва. Защото Стефан прави. А, изключителна реклама и в рамките на един ден събира едни страшно много хора, които никога повече в смисъл, може би само този път отива на което може един да си помислиха. Не не, не, да. не, не съседни Не, не съседни същества. Не, не, не, бяха много различни. Това са хора, които... Айде бе, както, както на нощта на, на музеите има хора, които това е единственото влизане в музеи за годината. Т.е. това е за друг за тип за публика. Именно това е да те събуд. Докато това за което това е за лори кластъра, тази публика, която вече е свикнала да ходи, да изсанаглизам тези неща, за да може по-лесно да го каминават едно на другото. Т.е. това е това, е, това, е за възпитана публика, което е за възпитаване на някакви уж бъдещни. Това е да се възпляне. Улица, има една улица с сервизи, които за части, които, колкото и да е странно, Не си пречат, напротив, помагат. Не случайно е, по и Бродвей е... е Някак си се самоорганизира по този начин. Трябва някъде да се получава концентрация. Ако се пръсне, тази енергия, няма да има ефект. Аз искам нещо да. Може би това вече е съществено включване. Значи по отношение на образованието на публиката смятам, че изобщо не се прави, че публиката вече е достатъчно образована. Има много млади хора, които мислят по този начин. И това се доказва на всички фестивали, като София, Диши и подобни инициативи, които се случват и които дори да имат и леко по характер, значи те събират хора, и то много хора. Истината е, че просто наистина няма пространство. За мен, когато се появи това пространство, хора ще има. И дори в тези малки опити на вмъкване в сега вече готови пространства, хората, които се събират, са много. Като за за условията, които се предлагат. Ако има Моето лично мнение е, че нали, тези, едната линия трябва да е на тези пространства, които да се завземат, които са вече но не реформирани, останали. А другата е, че трябва да има едно ново място, което трябва да е нова сграда с конкурсове. Трябва да е специално като център. Значи, този център там да бъде основната техника, прожектор и скъпите неща. Значи, това място трябва да е ново, трябва да е съвременно. Не трябва да изглежда като молот. Смисъл, може, даже могат да изглеждат по-съвременно, но за за съвременно изкуство. Значи това е много голяма грешка. Значи, в България аз има един такъв термин, нали, който спокребява и приятели, но нали, нещо, което е СБХ. СБХ. Това смисъл, то е културно амаленна смисъл. Не е съвременно, малко от едно време. Значи, когато ще е за съвременно изкуство, значи, много е важно техните кличево правило. Някакси наистина да знаят за какво. Става просто. Не просто да направя една, една коя сграда с която да излежа като... Даже може да ме излежда като сграда. В НОК има такъв един куб на прайко. В смисъл, за мен трябва да е формата на куб или кръг или нещо. Сграда е с покрив, кръщата. За Аз сега по някакъв Благодаря. начин, ако не нещо, първо сме да го общя и после давам една задача, защото... <кълзвам> да... <кълзвам> <кълзвам> не, за, за град като София не е толкова проблема на една-две такива сгради да се поспятят да се направят спрямо в цялостния бюджет, поне така като се види бюджета на, на столична община. А, проблем би било, а, и това се случва, е случило с музея за съвременно. А, построяването изприваря с духа на, на пространството. Значи не може да натравяше музей без музейна сбирка, без да не въщете, какво ще разслабяш да тябва. Нали? По същия начин, аз тук подкрепя ми, мисля, че а, инициативата трябва а, да, да се води не от общината, а, но в тези всички грешки, когато общината е прекалено активна и изприварва в голяма степен някакви неща, по-добре наистина тук събравят и сега да имат някакси си общата идея на къде да тя вървят и общината да им помага. Аз е това, което си мисля, че общината, това проблем е, основният проблем ще стане, ако от общината избере не правилните економ. Тогава ще се случи в Значи Вижте, че така че общината също стане за задача да създава условия, да, да, да се Да, в този случай се получава че ние сега тогародиме да едно, да взимаме ни решение. И накрая... Не, да кажем, примерно, измислиме някаква концепция и в един момент се окаже, че ще изберат някакви други хора. Е вие искате една сграда. Сега, нека сега. А, а, а, има а, има не, ще... да в общите се сега. Ви казах, че след заключваме, се може би след това, ще може да се зададеш въпроса си, ще имам възможност от неформални разговори. Това е много кратко и много простъп. Добре. Добре, добре. Сега, може да изляза малко и не да може да видя кой е освен госпожа Елебе, представител на институцията. Моля за извинение и ако може да се представи, защото имам доста промени. Може би сега ще си задаваш въпрос... Добре, да. така, въпроса. Добре, сега, въпросът ми е какво става с пространствата, които на тръгват сега, се дават в общината. И защо мисленето на едно пространство от институцията, в каква стратегическа рамка се полага? Например, когато подариш на артистите едно огромно празно халие, което пълно са с силните предмети. Какво правиш? Даваш си метална и Какво правиш, за да можеш и земята да Оживе. Някой не за нещо да се даде. Не, може Ами аз мисля, че от се намира в Бремпо, които стават проекта за небо трансформиране, а такова да стане, мисли върши по-дължене. Това е ясно, но мисълта ми е самото пространство. Е... Като се мисли като пространство за изкуство, преди това да попадне в рецете на артистите, които трябва да направят нишки Истинете, неща. Съправдите, че този е, което стана възможно, излияването и на намерен пространциите, съвкакщо това пространство, което може да бъде предоставено за а, готовни цели. Това е най-мистина партия и това е да се ти представете да си, колко. че във общината има хора, които разбират от съвременен танц или съвременен театър и те ще дадат мешлата или каквото те трябва Ползвам да Ползвам я в common sense, за да има къде да изходим. В common sense е обратния, ти казваш, <сън> на мен <би> трябва да изходим. Това са да мъншегнази. <сънсът> <трябва> разбирам да намерим възможните. Няма как да не се задам този въпрос, когато... Аз разбирам, че е някак и по-редно да се говори за пространството на метростанция Джейнис Баучер, но просто не мога да се спра, признавам си, че пред мен винаги се появява образа на празното харе на колкотница, което наистина не знам точно каква политика от долу нагоре трябва да тръгне, за да се превърне първо в нещо. Това е всичко. Иначе всичко, което се казва тая вече по темата, и това, че съм нуждано от предложение и от конкретна инициативност, е повече от ясно. Но ми е интересно просто, общината може ли да го положи това в да види раз, разлики, прилика между различни пространства, да се замисли как от тази страна. Просто иска да върна на тази акцент. Общината, пак да, да повторя, Остината може да предоставя, да дава възможности на хората, които най-добре знаят как да го направят, не са община. Бих попитал, не може да се вземе добър опит от чужбина. Например. И навсяк са тази ден, не съм някои държи. от тази за която мечтам, в която да всичко. са които казвам Тоест точно за едно да стигам до момента, в който само може да не, а, имаме да речем конкретни сгради, имаме и други сгради, които може би още тук не са на дневна ред или несъществуващи сгради. Тоест, ние може би трябва да определим действително какво искаме, нещо, което действително е да речем най-просто отговаря да на международни стандарти. Защото да се прави, да се влага в нещо, което след това няма да да към оценност, към просто е загуба на време и средства. Тоест, ако се успее да се направи един проект, който да, да е за пространство, което има сцена, отговаряща на международни стандарти, има условия в а, тази сграда, евентуално и по-малка сцена, и по-голяма, да се представя продукция то стана ясно, че в настоящите условия реално това може да се случи най-рано през 2019, да започне да нещо, да, да може да се влезе. Тоест имаме да нужда от а, някакви временни решения то не е гном се струва, защото не сме малко хора. Доста хора сме, има различни и различни нужди. Тоест може би трябва да Започнем да концепираме идеята за пространство, което реално може да се случи и то отговаря на условията и да мислим едновременно с това за, за, за реални възможности, за времени решения, така че когато това пространство е готово, то да може да има някакво съдържание. То да се насели със съдържание веднага. Да, т.е. Да да за съдържанието, което той е готов. Тези времени решения трябва да предоставят такива условия, че сцената през това време по някакъв начин устойчиво да се развива, да расте, да става по-добра, т.е. нейните капацитети по някакъв начин да се подобряват. И а, това също трябва да е мислене, което е взаимно от наша страна но може би от страна на общината. Така че, когато, дай Боже, някой ден имаме и голямо решение, имаме и малки, които вече сме обживяли, то тогава може би ще имаме и публика. Защото, за да се развие едно пространство са нужди между 4 и 8 години, а, за да си намери то публиката, като неговата, то не е много голямо. Говорим за пространство от сорта на 300-350, Друго обаче, на което искам да насоча е, че когато едни артисти са в едно пространство, със своите проекти те могат да инвестират в него. Тоест, а, всеки, така да се каже, артист, който казва, окей, okay, това е пространството, в което аз работя, той ще се хване, ще плати, ще донесе техниката, която му е останала от предни проекти. И това пространство постепенно може да бъде оборудвано не просто и само с. Финансиране от то може да бъде оборудван до някъде от самите артисти, от техни приятели от чужбина, които си изхвърлят, за съжаление, по-остарялата техника, но то може да почне постепенно да се пълни. И, и тези неща, понеже са на артистите, според мен да и пак ще се пазят. Така че, като заключителен въпрос към вас, а, имаме а, какво биха инвестирали артистите в едно такова предоставено от общината пространство. За да стане малко. Не, ние искаме, а ние даваме. Ние знаем, че даваме съдържание, но какво друг може да бъдем? Ако имате желание нещо да споделите, това мисля, е. Мисля, че, мисля, че в край на на това и за на някаква следваща, следваща дискусия, в която това трябва да бъде да продължаваме, че. Криганса, ще говорим, ще много... за да не е в кръг, е на излизане, така като на влизане минахте от тук и оставихте помещение, да напишете по някоя mm -hmm. дума, изречение или картинка. А, а, като като всички стават докъде сме, да нямаме програмата на антистатик, да се забърна. Аз само искам да помоля, ако може, някъде, не знам дали сте се и или за, да, на някъде един списък, кой е бил, да се втая някакъв адрес, да не знам кой, кой е. Та някои се познаваме, а аз някаква хора не познавам, че ме Не знам Колко Те, бе Ей, да ми не познавам са! Два семи!